Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalam ala Rasulihil amin Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ilahi middin Amma ba'd Saudara-saudaraku yang dimuliakan ala Allah Rizki Adalah sesuatu yang Diinginkan oleh manusia Sehingga Manusia senantiasa berusaha untuk mendapatkannya, berusaha untuk mengumpulkannya. Namun, ada sebagian orang menganggap bahwasanya seorang akan mendapatkan rezeki yang banyak dari hasil usahanya, seorang akan bisa mendapatkan harta yang berlimpah semata-mata karena usahanya. Padahal rezeki seseorang di dunia ini telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa taala. Oleh kerana itu seorang ketika mencari rezeki maka tidak boleh untuk melupakan Allah subhanahu wa taala. Karena dialah Allah subhanahu wa taala yang telah menetapkan rezeki bagi semua manusia, bahkan bagi semua makhluknya. Dan perlu kita ingat, bahasanya rezeki untuk seorang di dunia ini telah dijatahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang akan mendapatkan rezekinya di dunia sampai dia meninggalkan dunia ini, dan seseorang tidak akan meninggalkan dunia ini sampai dia mendapatkan semua rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Azza Wajalla. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Inan nafsa lan tamuta hatta tastawfi rizqaha Sungguhnya suatu jiwa atau seorang tidak akan meninggalkan dunia ini sampai dia mendapatkan rezekinya Rizki adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka ketika seorang mencarinya hendaknya dia bertawakal kepada Allah Jangan sampai dengan mencari rezeki dia meninggalkan kewajibannya kepada Allah, melupakan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bagaimanapun rezeki adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun usaha orang untuk mendapatkannya. Apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk menahan rezeki seorang maka tidak akan bisa dia dapatkan. Dan sebaliknya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menetapkan rezeki untuk seorang maka seorang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezekinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih. Beliau bersabda, "Law anna bin Adam haraba min rizqihi kama yahrubu min al-maut." La adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut Seandainya seorang Menghindari rizkinya sebagaimana dia menghindari kematian Niscaya dia akan mendapatkan rizkinya Sebagaimana dia mendapatkan kematian Maka salat darakun dimuliakan ala Allah Azza wa Jalla Kita tidak boleh terlalu risau dengan Kurangnya rizki kita Atau sedikitnya rizki kita yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hendaknya kita yakin bahwa itu semua adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Banyak dan sedikitnya rezeki Itu adalah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena bisa jadi Itulah yang terbaik bagi manusia Itulah yang terbaik bagi kita Maka Kita hanya diperintahkan untuk mencari rezeki dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, kemudian hasilnya kita bertawakal kepada Allah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dari Dialah rezeki, karena Allahlah yang memberikan rezeki, rezeki yang kita dapatkan tidak semata-mata ditentukan oleh usaha kita. Walaupun seorang bekerja dari pagi sampai siang, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menentukan, menetapkan rezeki seorang itu dengan kadar tertentu. Maka itulah yang akan dia dapatkan Tidak akan lebih Dan juga tidak akan kurang Karena demikianlah Yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Semoga kita Senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa diberikan yang terbaik Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam jad kita hidup Di dunia ini Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Memudahkan segala urusan kita dan memberikan rezeki yang bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.